din Muhammed wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yuf'ina wa 'fina bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbel 'alamin. Prošle nedelje počeli smo s govorom o dobrovoljnim namazima, nafilama i sunneti ma'rie posle farda, namaza. Koliko se sećate Na početku smo spomenuli neke hadise Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, koji govore o vrijednosti dobrovoljnih namaza. Pa ako se sjećate, spomenuli smo hadise Abu Huraje radijallahu ta'ala koji je dao da Tirmizi i Ibn Madžei i hadise vjerodostan, pa da Allahov poslanik alihi salatu waslam rekao prvo zašto će se ljudi od svojih dijela obračunavati na Sudnjem danu jeste namaz. Pa koliko njihov namaz obavezni namaz, takle bude potpun i bit će upisan kao potpun doći mu koliko bude manjkav Allah subhanahu wa ta'ala reći će melekima pogledajte u dobrovoljne namaze moga roba pa ukoliko ih bude upotpunite taj njegov obavezni namaz iz čega se dakle vidi vrijednost dobrovoljnih namaza također ako se sjećate spomenut po hadis Srbije ibn Kaba ibn Malika koji je pomagao jedne prilike Allahomu poslaniku alihi salatu sam da uzme abdest pa nakon što mu je pomagao nakon što je uzeo abdest Allahomu poslaniku alihi salatu sam mu je rekao selu traži imaš li kakvu potrebu kod mene pa je ovaj plemeniti ashab rekao želim tvoje društvo u džennetu želim tvoju blizinu u džennetu evo gajre zalik ništa drugo ništa drugo želim tu pa mu je rekao Allaho Pusana sallallahu alihi wa alihi wasallam onda pomozi moju dovu sa mnogobrojnim sejdama dakle sa mnogobrojnim dobrovoljnim namazima i hadise kod imama muslima također jeli, u drugim hadisima koliko se sjećate jeli spomenuli smo da nikada čovjek neće učiniti seđdu a da, je, da ga Allah subhanahu wa ta'la tom seždom neće jeli uzvisiti jedan njegov stepen da ređu kod sebe povećati i da mu neće zbog toga obvisati jedan grih također pod imama muslima. Nakon toga smo govorili o preporučenosti skrivanja dobrovoljnih namaza preporučenosti kvanjanja sunneta na fila i ostali dakle dobrovoljnih namaza daleko od pogleda očiju lekko od ove oči. Dakle, u svojoj kuć da smo spomenuli hadis kod Bukhari kod i kod muslima od Zejda ibn Sabita radijallahu daland, da je rekao Allaho poslanika alihi salacom čovjekov najbolji namaz jeste onaj namaz koji je obavio u svojoj kući izuzel obaveznih namaza. Dakle, najbolji i dobrovolji namaz jeste onaj namaz koji u kući. I spomenuli smo također dodato kod Ebudavde i Tabarani u Kibiru, šeha albani graćini vjerodosti i unđaniju sadiru da je rekao Allaho poslan Čovjekov dobrovoljni namaz je bolji u njegovoj kući čak i od dobrovoljnog namaza u ovom mome mesčidu. A dobro nam je poznato da onaj koji obavio namaz u mesčidu Allahov poslanika alihi salam kao da je obavio hiljadu namaza u nekom drugom mesčidu. Dakle i mnogi drugi hadisi koje smo koje smo spominjali. Ali hadis od Ibn Umera radijallahu anhuma u kojem kaže Allahov poslanika alihi salatu wasalam Klanjajte u svojim kućama, nemojte svoje kuće činiti grobnicama također kod Buhari i kod muslima Tako, zatim hadis od Džabira spomilili smo da je rekao Allaho posanika alihi salacom kada neko od vas obavi namaz u mestidu u džami neka dio tog namaza ostavi iza svoju kuću jer ćemo Allah subhanahu wa ta'la zbog toga dati ogromno dobro u njegovoj kući kod imama muslima hadisa i mnogi drugi hadisi koje smo tom prilikom tom prilikom spomilili Zati smo spomilili pitanje da li je dozvoljno da se na fila dobrovoljni namazi klanjaju u džamatu u džematu pa smo rekli da postoje određeni primjer primjeri zabilježeni da je Allaho poslanika alihi sallam, sa pojedinima sahabima klanjao u džematu, međutim nije to bilo dogovoreno. Nisu se dogovarali, već se našli u toj situaciji i tako su klanjali. Zato i kažu, islamski učinjaci, nema smetnje da se ponekada klanja, čak dakle isu, na fila, dobrovoljni namaz, ne prije i posle farba. Ne. Nego dobrovoljni namaz, dođeš dakle nekome u goste i dva rekata zajedno klanjaš s njim. Dakle, ponekada to se dešavalo. Ni, nije poznato da je to bio adet Allahovog poslanika, ali ih i salot da to bilo stalo, niti nekoga od njegovih ashaba. Dakle, nekada kada se nađemo, možemo zajedno zaklanjati od valjni, je li više, više rekada. Zatim, bilo je spomenuto također pitanje je li dobrovoljnog namaza, kada se prouči iqamet za obavezni namaz, pa smo je li spomenuli hadis kod imama muslima da dakle kada se prouči ezan kada se prouči i klamet za obaveznje namaz nema nikakvog drugog namaza osim tog za kojeg je proučen i klamet dakle greška kod mnogih kada uđu u džanju nisu klanjali sunnete prije farda oni klanjaju sunnete bez obzira što imam odpočinje sa obaveznje namazu ne, kada se prouči i klamet za obaveznje namaz ostavlja se svaki drugi dobrovni namaz i klanja se, pristupa se za imamu. Također bilo je spomenuto pitanje klanjeni na fila k klanja na fila sjedeći, jer jedan od Azhava upitao je loho poslanika alihi salacama čovjeku koji klanja sjedeći, pa je rekao da klanja stojeći je bolje. Ukoliko bude klanjao sjedeći, onda će imati upola manju nagradu onoga koji klanja stojeći. A ukoliko bude klanjao čak ležeći, imaće upola manju nagradu onoga koji klanja sjedeći. Dakle, ovdje se misli na, na filu, na dobro ili na mazu, dok far mora da, se klanja, mora da se klanja stojeći. Nakon toga bilo je govora o sunnetima prije i poslije, prije posle obaveznih namaza jel i podne i kinbi akşam i akşam pasmom spomenuo je hadis u kojeg sećate hadis ibn Omer radijallahu anhuma koji kaže zapunktio sam dva rekata prije podne namaza i dva rekata posle podne namaza dva rekata posle akşam namaza dva rekata posle kinbi je namaza i dva rekata prije sagah namaza to je 10 to je 10 sunneta 10 rekata sunneta fireshik dva rekata posle Dva rekata prije Farda, dva rekata posle Podnevskog Farda, dva rekata posle Jakšamskog Farda, dva rekata Jacijskog Farda i dva rekata prije Sabašskog Farda. Također ovaj hadisi kod Duhari i kod Mosleva, jer zrozumite mu tefakali. Kod Ajše radijallahu ta'la se spomni isto da je zapamtila s tim da spominje četiri rekata prije Podnevskog Farda, pa je da dva ane iz rekata. Također Hadis kod umu Habibe, poznat Hadis ko bude klanjao u toku dana i noći 12 rekata na file, 12 rekata ili sunneta na file, dobro ili namaza, bit će mu sagrađena kuća u džennetu. I također četvrti Hadis kod umu Habibe koji je također vjerodostojan, ko bude klanjao četre kata prije podne i četre kata posle podne bit mu, je li lice sačuvano od žahnemske vatre ili će vatra biti zabranjena tom. Jeli, pa smo rekli da oko podnevskih, a Sume ta prijeli posle postoji razilaženje dakle, više verzija može se kklaiti dva prijeedba Po može se klaja čet prije dva posle može se kklati čet prijeed četri posle također bilo je govora oko tih kibjski su je ta pried jer nespomnil se ovim hadisima koji su sada naveli, ali se spomnil u drugim hadisima, Hadio je numeroalo je Allaha a ve rekala Allahhu poslannika Alihisa nosan Allah se smilola u čovku koji kklanja če prije kidi koji klanja če kata prije Kindije i še hadvanju hadis se o tiju dobri i dakle tekao je govor o tim, o tim sunetima prije i posle Farda. I a, na kraju smo govorili o jednom od posebno vrijednih dobrovoljnih namaza tokom dana, koji se planjuju tokom dana to je duha namaz. Ispomenuli brojne hadise u kojima je e, dakle spomin odgovor o vrijednosti kojime se spominje njihova vrijednost da je to namaz pokornih Allah robova da u tom namazu neustrajava osim Allahov pokorni robova da je Allahov poslanika alihi salatu sam posebno svojima shabima uporučiva uklanjano zara kata duha namaza poput Ebu Darla, Bukhreire radi Darla radijallahu anhu mađba'in zatim sjećate se hadis kuci u kojem kaže Allahov poslanika alihi salatu sam o čobječe o sine Ademo uklanjaj mi četre kata na početku dana pa ćete ja sačuvati svakog Zbog čega su mnogi islamski učinjaci, zbog ovog hadisa i hadisa Aiša i kod novo muslima, jeli zaključili da je najbolje klanjati četiri rekata duha namaza. Da je najvrijednije i najbolje klanjati četiri rekata duha, duha namaza. I drugi hadisi koje smo spominjali u vrijednosti duha namaza. I također govorili šta je sve preneseno, koliko je sve rekata preneseno od Allahove poslanika alihi salapsam. Pa vidimo kod Ebu Horele, Ebu Zera, Abu Dhabha i drugih da je oporučivao dva rekata u ovom hadiskuciju da Allah subhanahu wa ta'la traži od nas da Također spominje se u hadisu Ajše kod Imaama Muslima da je klanjao Allahu poklanjanim hilfsalucam 4 rekata duhu namaza i nakon toga je klanjao koliko je Allah htio. Spominje se u hadisu Đabira da je klanjao 6 rekata, spominje se u hadisu Mohani da je klanjao 8 rekata i to je najviše što se prenosi od njegove prakse, što se prenosi od njegove prakse. A dakle što se tiče govora je Nije, nije, nije zabilježeno osim ova dva vekata ili četiri, da je toliko oporučivao. Tako da je ostavljeno da čovjek može da klanja koliko hoće. I također bilo je govorao o vremenu, kada se klanja duha namaz. Kada se klanja ovaj vrijedni namaz, duha namaz, pa jeli, islamski učinjaci imaju podijeljno mišljenje jedni na osnovu hadisa da je najbolje vrijeme za duha namaz kada se primakne jeli, sunce za nitu, pred samo ono zabranjeno vrijeme 15-20 minuta do podnje namaza, da je tada najbolje klanjati duha namaz zbog jeli, hadisa, i neki također kažu da je dobro klanjati bolje klanjati na početku dana zovu hadis akucija usin Ademo čovjek je klanja ime na početku dana četiri kkata pa što ja sačuvati je li i preostanku dana svakog zla nakon toga rekli smo pa ćemo ako bog da večeras govoriti o najboljem dobrovoljnom namazu koji se klanja tokom noći najboljem dobrovoljnom namazu koji se klanja tokom noći a to je ili ti amule to je noćni namaz to je noćni namaz Također o ovom namazu, dobrovoljnom namazu, qijamu lejle ili noćnom namazu govore brojni hadisi o njegovoj uvjetnosti. Pa je došlo u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, pa je rekao Allahu poslanika salatu wa salam Kada svaki od vas na veće da spava, šeitan na njegovom potilku zaveže tri čvora. I kada god zaveže čvor, kaže spavaj, pred tobom je duga noć. Zaveže jedan i kaže spavaj, pred tobom je duga noć. Drugi i treći. Pa kaže Allaho poslanika alihi sallam onaj koji se probudi u noći pa spomene Allaha. Vidjet kako je Allaho poslanika alihi sallam. Sam spomnio, kako je preporučeno, koje je dobeda se učin. Onaj koji se probudi noću pa spomene Allaha. zikr Odveže se jedan čvor. Ukoliko se abdesti, odveže se i drugi čvor i ukoliko još klanja, odveže se i treći čvor. Ako tako postupi osvanuće, naredni dan, je li, neće biti mrzovoljan, već će biti pun snage, pun snage, aktiva. Doći mu koliko bude spavao, ništa od spomenutog ne učini, jer osvanuće je tegoban, težak, mrzovoljan hadis je, dakle, razostan kod Buhari i kod muslima zabilježen. Također, hadis Amra ibn Abese, radijallahu an, nam je dobro poznati hadis da je rekao, Allah, vrkoslanika, alihi salatu wasalam, vrijeme kada je rab, gospodar, najbliži svome robu, vrijeme kada je Allah, naš gospodar, najbliži nama, jeste vrijeme zadnje trećine noći pa kaže ukoliko možeš da budeš u tom vremenu od onih koji spominju, Allaha budi vrijeme kada je Allah subhanahu wa ta'ala najbliži svome robu, jeste zadnja trećina noći, pa ukoliko možeš da budeš od onih koji u to vrijeme spominju svoga gospodara, onda budi također hadis abdullaha ibnim sa'uda radijel Allaho talam poznat hadis da je jedan čovjek spomenu pred vjerovjesnikom alihi salatu osallam, drugog čovjeka koji spava i noću ništa ne kvanja kada spava spava dubokim snom ne budi se e, rekao Allahu poslanik alejhi salatu sam da se takvom da se takvom je šeitan pomukrio u njegove uši ili hadis također hadis Abdullah ibn Suda u kojem kaže Allahu poslanik alejhi salatu svantam da se Allah divi dvojici ljudi čudi se i divi dvojici ljudi jedan od njih jeste onaj koji noću ustani i svoje postelje, ostavi svoju suprugu i ostavi svoju postelju ostavi san iz želje za onim što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'la pa Allah subhanahu wa ta'la doziva meleke kada se desi taj slučaj kada rog ustane ostavi svoju suprugu, ostavi postelju ostavi, jeli udobnu postelju, ostavi san Allah subhanahu wa ta'ala doziva meleke i kaže: "O meleki, pogledajte ovo moga roba, ostavlja svoju suprugu, ostavlja postelju iz želje i žudnje za onim što se nalazi kod mene." Dakle, onaj koji ustaje noću, da stoji pred svojim Gospodarom, da klanja nosi namaz, Allah subhanahu wa ta'ala divi, divi se njegovom postupku. Hadis je vjerodostojan. Također došlo je hadisu Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma da je rekao Allahu u poslanika alihi salatu sam ko ustane noću pa klanja noćni namaz od 10 ajeta prouči deset ajeta, neće biti upisano nemarne. Ukoliko klanja noćni namaz sa stotinu ajeta Biće upisano one koji su pokorni, koji postajano stoji pred Allahom subhanahu wa ta ta'la, ponizno pokorno stoji pred Allahom subhanahu wa ta ta'la, a ukoliko bude klanjao i prouči hiljadu ajeta na tom svom namazu namaza biće od onih koji će biti mnogo mnogo od Allaha subhanahu wa taala nagrađeni. Što se tiče samog propisa noćnog namaza. Ispravno mišljenje jeste da je to potvrđeni sunnet. Da je potvrđenih sunnet. Dakle nije vradži niti ertar, već je potvrđeni, pritvrđeni, potvrđenih sunnet Allaha pokoj samih ga alehis salatu wasalam, je li i vjernici ne bi trebali ne bi trebali da ga izostavljaju. Dobro vam je poznat hadis da je Allaho poslanika alihi salatu wasalam jedno večer u mjesecu Ramazanu izašao, klanjao, zanijetio i počeo da klanja pa su mu se ashabi koji su bili prisutni u mesiđu priključili i klanjali za njim. Stoju pojedini rivajetima dodatak jel koliko su klanjali. Klanjali su jednu trećinu noći, prvu trećinu noći klanjali su namasu. Ebu darba, ali je Allah talakrasi. Zatim drugu noć je izašao, pa su mu se oni priključili i klanjao je polanoć. Zatim treću noć je izašao i klanjao je skoro do pred Sehur. Zatim četvrtu noć primijetio je ashaabe kako se također skupaju u mnogo, mnogo većem broju nego prethodne tri noći, pa nije izašao. Nije izašao. Nakon toga sutradan je odznanio zbog čega nije izašao. Pojasnio svoj razlog pa je rekao, bojao sam se da on taj namaz ne bude propisao da vam se ne propiše, ne stavi u obavezu. Pa ostao je, dakle, kao sunnet ovaj namaz, jer noćni namaz u mjesecu Ramazanu je teravih namaz. Nema drugog noćnog namaza. Mnogi griješe, kada kažu ima teravih namaz, ima noćni namaz. Ne, teravih namaz u mjesecu Ramazanu je noćni namaz. Klijamo lejl, u mjesecu Ramazanu je teravih namaz. Pa dakle, ovaj noćni namaz je ostao sunnet. Allaho poslanika je preselio, prestala je objava, I dakle, nakon toga i ostaje, ostaje sunet. Razilaze se islamski učenjaci šta je bio za Allahov poslanika ali ih sa noći namaz. Da li je ili sunet ili o tome drugih puta. I također, jeli, zaboravio sam da spominam hadith Jelodostojan kod imama o muslima od Ibnu Omera radijallahu anhuma koji, dakle, ponajući govori o vrijednosti načnog namaza, to je kada je upitan Allahov poslanika ali ih sa vatu samo o najboljem namazu nakon obaveznih namaza. Najbolje najvrijednijem namazu kod Allaha subhanahu wa ta'ala nakon obaveznih namaza rekao je As-salatu fi džav fi lejl, namaz u dubokoj noći, noćni namaz. Najbolji namaz nakon obaveznih namaza, složit se da rijetko, rijetko kada ostavljamo sunnete, prije posle farda, je li tako? Ali noćni namaz provadili, a noćni namaz je vredniji od ti sunnete. Noćni namaz nakon obaveznih namaza je naj, najvrijedniji, najbolji, najbolji namaz. Nekoliko adaba vezanih za noćni namaz. Dakle, vijednik i vijednica, ukoliko ne klanjaju odmah kada idu na spavanje, neće da klanjaju prije, noćni namaz žele, voć, žele da ustanu kasnije i da obave noćni namaz, trebali bi čvrsto da odluče, da namijete da će ustati na noćni namaz I, pa, i da poduzmu sve. Da sebi olakšaju ustajanje na noćni namaz, da naviju sahat i Slično. Ukoliko tako postupe pa prespavaj, dakle čvrsto su odlučili i poduzeli sve što će im nakon Allaha subhanahu wa ta'la olakšati da ustanu noćni namaz, ukoliko se desi da prespavaju, bit im upisano kao da su uklanjali noćni namaz. Biće im upisano kao da su uklanjali namaz. Dakle, uslov je da čvrsto odluče, da nanijete, da zamole Allaha subhanahu wa ta'la, da im pomogne da ustanu noćni namaz i da poduzmu sve što će im olakšati ustajanje ako se desi da prespavaju, bi ćemo upisano kao da su kao da su iklanjali jer je došlo u hadisu u hadisu Abu Derda radi Allahu talan, rekao Allahu poksanik salatu salam ko je dakle odjeo u postelju i nanijeti da će ustati i iklanjati noću pa ga san svlada je li svedok na osmane bi ćemo upisano ono što je nijetio a taj sam mu biti sadaka od Allaha subhanahu wa ta'ala taj sam mu biti sadaka od Allaha subhanahu wa ta'ala također vjernici i vjernice bi trebali da sebi odaberu shodno svojom vremenu, shodno svojim aktivnostima tokom dana, da odaberu u sebi u noći onoliko rekata noćnog namaza u kojima mogu ustrajavati. U kojima mogu ustrajavati. Ne dakle da odaberu najveći broj rekata koliko se planja i da na njem, na, na tom namazu dugo stoje, onda sutra na veći ne ostane. Preko sutra na veći ne ostane. Ne. Ukoliko si tokom dana zauzet, imaš težak posao, radiš, Hvanjaj dva rekata, ali ustrajavaj u njima. Hvanjaj dva rekata, ali ustrajavaj u njima. Jer je došlo u hadisu, poznat u Madisu i rodošno kod Bukhari i kod muslima, da je rekao Allahu, poslanike alihi salatu zanuhudu minal a'mali matu tijekun. Uzmite od svojih dijela ono što možete izmijeti, u čemu možete ustrajavati, jer doista se Allah neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od njega. Sve dok vi ne ostavite dijela. A ovaj bajeć kod imama Muslima stoji dodatak da je upitan Allahov poslanika Alihi sa Otcom o najboljim, najdražim dijelima kod Allaha pa je rekao ona u kojima se ustrajava pa makar bila i mala Allahov, subhanahu wa ta'la, su najdraža dijela najvrijednija kod njega ona u kojima se ustrajava pa makar bila i mala pa dakle, kreni od dva rekata klanjaj dva, dva rekata kada vidiš da možeš više, preidi na četiri kada se učvrstiš na ta četiri rekata idi dalje, a ne dakle odma od jedan put jedanestol 13 rekata i dugo što juš dugo učiš sve što znaš na jednom rekatu na drugom rekatu po ponovo nad dva rekata po ponovo nad dva rekata sve ponovis i nakon toga nemate sutra na veče sutra na večernu na, na sećdi dakle trebalo bi da se ustrajava samo dakle i u dva rekata nedoliko je neprikladno da dakle, to da čovjek napusti mišnim namaz da ostavi mišnim namaz ako nije u mogućnosti da ga klanja kasni da ustane i klanja kasni neka klanja odva Neka klanja odmah kada hoće jeli da spava, da ide na spavanje, neka klanja je jeli noći namaz i vetr što će to tom biti govor. Također, onaj koji se probudi, dakle odlučili smo večera sustajemo, navijemo sahat, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša ustajanje noći namaz, preporučeno je lijepo kada se čovjek probudi da prvo s čim otpočne U naše vrijeme, je li, naše podmjede nije toliko zastupljeno, ali ako se može, dobro je oceneta je da se čiste zubi. Allahov poslanika, alihi sallocan, kada bi se probudio, prvo s čime bi odpočinjalo, kod kaže Ibn Abbas radi Allahov an-homa, bi sivak. Čistio bi svoje zube sa misvakom, sa sivakom. Zatim bi Allahov poslanika, alihi sallocan, trljao u svoje lice, da rastjerao od sebe san da rastjera od sebe sam. Zatim bi učio deset zadnjih ajeta sure Alu Imran. Inna fiqalqa samavati wal adi wahtila fi lejli wal nehar. Jel, do kraja. Od tog ajeta do kraja sure Alu Imran. Zadnjih deset, deset ajeta. Također spominje se o vjerodostojnim hadisima. Dakle, ovo sve se spominje kod Ibna Abasa. Hadisu Ibna Abasa poznat i ga prošli puta. Dakle, kada je noćio kod svoje tetke Mimune, sufruge Allahov Usanika, alihi salatu je jel, Svjedočio je tom događaju kada je ustao Allahov poslanika alihi sallatu sallam, protrljao u svoje lice, proučio ove ajete, zatim utišao do posude gdje se nalazila voda, abdestio se, zatim stao da klanja, i ibn Abbas je postupio isto tako. Pratio ga je šta je sve činio Allahov poslanika alihi sallacom, nakon njega je ibn Abbas isto tako postupio, samo je stao sa njegove, sa njegove lijeve strane, pa je uzeo i proveo sa svoje desne strane, Allahov poslanika alihi sallacom, zatim je klanjao dva i dva i dva, i dva, i dva, i jedan, i dva, i jedan, klanjeo je trinaest rekata, o tom Adi Svidna Basar, Dijelov Anahma se spominje da je klanjeo trinaest rekata plačnog namaza, jel, zajedno zajedno sa vitrom. Također, onaj koji se probudi noću, lijepo je da uči određene dove, dakle, ako ne znamo ove ajete, deset ajeta, to je stranca i pol, jel, pola stranca, jel, i zadnja cijela stranca, sure ali Imran, Uh, prenosi se od so Allohu Kosanika alihi sallat som određeni gove pa se prenosi u hadisu jeli Rabi ibn Kaba ala esu mija ulogan koji je pomagao Allohu Kosanika alihi sallat santo ujima abdest da je svjedočio, da je bio noćo je kod Allohu Kosanika alihi sallat som jedn ipril pa kada se probudio čuo je Allohu Kosanika alihi sallat kako dugo vremena pa kada se probudio dugo vremena uči Subhano Rabbi wa bihamdihi Subhano Rabbi wa bihamdihi Subhano Rabbi wa bihamdihi dugo je to dako i također nakon toga nakon što je dugo vremena učio ove riječi nakon toga je prešao na riječi Subhane Rabbil Alamin Subhane Rabbil Alamin Dakle tada ova se prenosi U drugom hadisu se spominje u Dubade ibn Sameta Dostojan, spominje se da je rekao Allah u poslanika alihi salacom ko se probudi noću pa kaže, prouči do La ilaha ilallahu wahdehu la sharikele lehu ilmulku voleo alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah zatim kaže astaghfirullah ili bude učio neku dovu za sebe tražio od Allaha smutno mjesto nešto za sebe to će mu biti primljeno ukoliko klanja ustane i pokloni robuđi se proučio u dovu nakon ove dove ustane i poklonićemo namas primljeno tevljena doba poznata la ilaha illallah wahdu la sharika lahu alhamdu lillahi ala kulli shay in qadir alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah zatim da tražiš oprosta za sebe ili nakladaš tražiš nešto drugo to će ti biti uslišano to će ti ako Bogom biti dato ili ako nakon toga klanjaš namaz nam će ti biti namaz I također druge dove, je poznate znate? Alhamdulillah, ili adi ahjana ba'de ma'a matena, vailihi nušur, <muchur> neka je hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrti, jer je sam jedan bit jedan vid smrti, jel i njemu ćemo se svi vratiti. I druge dove. Također, od adaba noću, kada ustanu, oni koji su oženjeni, preporučuje se kada ustane muškarac, ustane mor suprug, da probudi svoju suprugu. Pa da makar klanjuju dva rekada zajedno, Makar klanjaju dva rekata zajedno, a ostalo da dakle mogu klanjati zasebno da ponadaju Kur'an i skoristeju priliku, jer najbolje ponavljanje Kur'ana je tada, na noćnom namazu. E, Spominje se u hadisu, Allah subhanahu wa ta'la smilovao se čovjeku koji ustane noću da klanja, pa klanja onoliko koliko mu Allah, da ne dozvoli, zatim probudi svoju suprugu. Pa ukoliko ona ne bude mogla odmah da se probudi, poprš će je po licu. I Allah se smilovao ženi koja ustane noću da klanja, pa klanja onoliko koliko je Allah odredi i dozvoli, pa nakon toga probudi svoga muža, ukoliko ne bude htio da ustane ili ne bude, ali mogao odmah da se probudi, poprće ga lic, po licu vodu. Dakle, Allahova milost se zaslužuje time, tim postupkom. I u drugom rivajtu, u drugom hadisu Abu Sayyida, Abu Hurera, Allahu zalan je došlo, da ukoliko čovjek, muž, muškarac, ustane noću i probudi svoju suprugu i klanja s njom, Dva rekata. Dakle, kvalit će zajedno dva rekata, bit upisani u one koji mnogo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, nešto nego se ne traži od nas. Najbitnije ostati. Ukoliko čovjek osjeti umor u noćnom namazu, dakle, kratko je spavao, nije se odmorio, pa ustane na uči namaz, uči, ali vidi dakle, da mu se mješa govor. Mješaju mu se, aj ti bolje da, ne da odmara ne dakle da uči kur'an pa da premeće ajete ili dovi na seždi ili dovi na ruku ili dovi između dvije sežde pa možda dovi protiv sebe možda dakle jezik mu se preplete pa nešto pogrešno kaže pa dovi protiv sebe Allaho poslanik Ali Hissalaf sam je preporučio da tada u takvim situacijama slučajima čovjek legne da odmara nakon noćnog namaza ili tr namaza je li preporučeni da je li oni koji su ustali pred samom zoru, dakle, ostalo još nekoliko minuta ili desetak minuta, petnaestak minuta do sabah namaza da tada traže oprostak, a tada traže iz takvog fara. Da se čovjek ne uzoholi. Znači namaz je na najbolji namaz nakon obao iz namaza. I Allah ti je Allah te je pomogao. Ustavu si, nemoj da se uzoholiš. To je to Allah'a milost. Data tebi, Allah'a oblagodat, nakon obavljenog takvog namaza opet traži iz od svojeg gospodara, dakle oprosta za grihe, jer je došlo u riječima Allaha Subhanahu wa ta'la u suri Alu Imran 17. majtu, kada je li pojašnjava osobine svojih robova, kaže, je li na jednom mjestu vel mustel firine bil eshar i oni koji traže oprosta pred zoru. I oni koji traže oprosta pred zoru. Kako kaže Hassan al-Basli, klanjali bi noću dugo, a zatim u pratsko zorje pred zoru tražili oprosta od Allaha Subhanahu wa ta'la. Kada se klanja noćni namaz, nema nešto postojano na čemu je ustrajavao Allaho poslanika alihi salatu. Klanjao ovdje noćni namaz kada je mogao, pa se prenosi da je klanjao i na početku noći, i u sredini noći, i na kraju noći. Ali prenešen hadis hadis, dakle riječi gdje je ono poručio koji je najbolji namaz, pojasnio koji je najbolji noćni namaz i koji je najbolji post. Kada je rekao da je najbolji i dobrovoljni post, post Da Vuda. Alihi Vana Nebina Salatu Osani. Da je on jedan dan postio, jedan dan nije postio. Jedan dan je postio, jedan dan nije postio. Dakle, svaki drugi dan je postio. I najbolji noćni namaz jeste noćni namaz Da vuda, Koji je pola noći spavao, zatim trećinu noći progao u namazu, noću u namazu, zatim ponovo jednu... jednu šestinu... jednu šestinu spavao, odmara. Dakle, pola noći je... Spava. Zatim, koliko, jednu trećinu je, e, prveo namazu, zatim jednu šestinu je, ponovo, jeli, spavo. Dakle, ukoliko je noć, od šest sati, tri sata spava, dva sata konja i ponovo jedan sahat, 1 sahat. Odmar, dakle, to je najbolji namaz, najbolji namaz, noćni i vrijeme. Također, dobro nam poznat hadis, onaj ko može. Dakle, suvi hadisi preporučuju da je lijepo, ali da obavezuju nekoga samo način namaz nije obavezan. Da se Allah subhanahu wa taala u zadnjoj trećini noći spušta na ondošnje zemansko, donjaočko nebo. Ne ulazimo kako hoću. Kada je upitan imam Ahmed Radhim na hvala hotelu sličnim hadisima, Allah se spušta na donjaočko nebo. Allah se spušta ili u zadnjoj trećini noći ili na dana Rafa'a ili ili kaže vjerujemo u njih Jer su došli od Allahove poslanika Alihi Salucan, koji nije govorio po svojim prohtjevima, herojima, strastima, ali kako ne zaletimo u Poznat vam je dobro slučaj i to je pravilo koje je postavio imam Malik. Rahimahullahu ta'ala kada nam je ušao jedan u jedan masjid, dok je imam Malik držao vas, držao predavanje svojim učenicima, pa je ovaj rekao, spomenu ajet, peti ajet i sure, i sure Taha, ili kako? Ar-Rahman, alelar Sve milostni se nadaršom uzvisio. Kako se uzvisio? Sve milostni Allah subhanahu wa ta'la se iznadarša uzdigali. Kako se uzdigali? Allah spominja u svojoj knjizi. Da se uzvisio iznad arša, uzdigao iznad arša, to je poznato. Kako nije poznato? Vjerovati to je obaveza, a pitati o tome na avotarija. Ja te ne vidim usim kao na avotar. Zatim je navedio da se izbace iz mješćina. I to je pravilo za svaku Allahovu osobinu koju pita. U nju vjerujemo i obaveza je vjerovati. Kako ona izgleda? Mi to ne znamo. Nije nam pojašnjeno da je trebalo da znamo, bilo bi za zasigurno pojašnjeno. Ali ne trebalo, mi treba da vjerujemo u tome. I to je zgaib. I to je vjera. Da se vjera može dokazati na papiru, ne se zvala vjera, zvala bi se matematika, zvala bi se našto drugo. Ali moraš da vjeruješ da je to tako. I prva osobina vjednika spomenuta u Kur'an Kerimu, jedna od najbitnijih osobina. Sve na njoj zasloni ste vjerovanje u gajib. Eli flamin, zelike il kitab, la raibe fih khazan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Prebrasu bina pašominta al-Kur'anu vjernika, jeste al oni koji vjeruju u ghaib. Allahu ne vidimo, niko na dunjamu ne može vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala sutra vjernici koji umru kao vjernici, videće Allaha subhanahu wa ta'ala kao što kao što je dašo kod Buharija i kod Muslima kao što vidimo sunce i mjesec u vedrom danu, u vedroć. Tako ćemo isto sutra vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dunjamu nema oka koje može da podnese da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala, poznato ono dobro, kazivanjem Kur'an i Kerimu, kada je Musa, ali je sallatom, zatražio da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je rekao Allah, ako ono u brdo izdrži da me vidi, vidit ćeš Pa gleda u brdo. A Musa je gledao u brdo i brdo se od jedan raspršilo. Svo, u prahi, pepeo, rasprilo. Pa je Musa pao, unesi Ako ništa ne može Allaha subhanahu wa ta'ala da vidi na dunjavku sutra na ahiretu Allah će nam dati drugi kudret, drugu moć i to je jedna od najvećih počasti jeli tako da vijednik vidi svojeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'la ta zato dakle sve što dođe od Allahov poslanika alihi salicom u tog jerena pa je takođe došlo u ovom hadisu da se Allah subhanahu wa ta'la ta spušta u zadnjoj trećini noći na ovo zemaljsko dunjavučko nebo i pita ima li nekoga da nešto traži od mene da mu dam imali nekoga traži oprosta pa da mu oprosti. Zbog toga preporučuje se, lijepo je da naći namaz obavljamo u tom vremenu. Jer ja čovjek u naći namazu mnogo dovi, mnogo se zadržava na seždi, na ruku ovu, između dvije sežde dovi i na takav način u tom vremenu traži od Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah Bog da je u tom vremenu i uslišava. Kako se kvanja naći namaz? Otkoliko rekata? Od Allahovog poslanika alihi salucom, kako došlo u hadisu kod imama muslima, hadisu Ajše radijallahu te lanha, da nije klanjao niti u Ramazanu, niti izvana Ramazana više od 11 ili 13 rekata. 11 u drugom rijelde rivajetu, spominje se također kod imama muslima od Ajše da je klanjao 13, 13 rekata. Pa oko ovih hadisa, dakle, i samog načina noćenog namaza postoji razjelaženje kod islamski učenjaka. Da li doista Ali doista treba noćni namaz ogrančiti na 11 ili 13 rekata sa vitrom sa vitrom sa jednom, jednim rekatom vitra ili čovjek može da kvanja noćni namaz koliko hoće jer je došlo u drugom hadisu jeli e, salatu leili metna metna noćni namaz je dva po dva dva po dva pa ukoliko se budeš bojao da će nastupiti zora da će izbiti zora onda kvanja jedan rekat vitra dakle ovo nije ogrančeno noćni namaz je dva po dva pa su se razišli jeli islamski učenioci među njima dakle postoji mnogo mnogo jeli rasprava šta je jeli ispravno uglavnom dakle koжели neka se ograniči na 11 i ili 13 13 strekata u svakom slučaju bolje da se svedi sunteloh poslanik ali sallallahu alajhi wasallam to ono što se prenosi od pojedinih sahaba da su planjali odmerali Allahu ta'ala da je planjalo 23 kat to nije bilo dostojno zabilježeno bilo je nije odmera zabilježeno da je planjalo samo da dakle, samo 11, 11 treklata Allah zna najbolje dakle ukoliko se noćni namaz ipak prespava da li ćemo ga naklanjavati ukoliko se noćni namaz ipak prespava evo došao je u hadisu jeli, ukoliko čovjek kada ode u postelju čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz pa ga san slada bi ćemo upisan ono što je nanijetio ono što je odlučio a san biti sadaka od Allaha subhanahu ali opet Prespavili smo da ćemo naklanjati. Pranovi se sa so vjerodostanim hadisima kod imala muslima da bi Allaho poslanika ali ih sa Allahom hadisu ajše ukoliko bi noću ne bi klanjao noćinama zbog bolesti ili nekog drugog razloga klanjao bi sutradan između je li sabarskog vremena. Nakon što se zavuši sabarsko vrijeme do poodne poodnevskog vremena klanjao bi 12. kada između sabahskog vremena i podnevog vremena klanjaobi, klanjaobi 12 12 rakata. Takođe došao je hadis u Omara radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alihi salatu salam rekao ko noću prespava svoju uobičajeni vird, uobičajeni hizb, ono dakle u čemu je ustrajavao noću, dakle da klanja, pa ga bude klanjao između je li e, sabah i podne namaza bićemo upisano kao da ga je noću i klanjao kao da ga je noću i klanio kao da ga je noću je li i proučio dakle vidite 12 rekata onaj koji klanja klanja noću 11 rekata ako prespava tih 11 rekata klanja sutradan paran broj 12 rekata onaj koji klanja 3 rekata ili onaj koji klanja 1 rekatu samo dakle treba da klanja ako prespava 2 rekata ili ako klanja 3 onda 4 rekata uglavnom dakle da dopuni sa jednim sa jednim rekatom na noćnom namazu može se učiti i glasno može se učiti i u sebi može se učiti i poluglasno dakle više verzija se prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu u esanam dozvoljeno je dakle i da se uči kratko i da se uči jeli dugoshodno jeli čovjekovno stanju neka nekao da bere kako jeli on želi kao što reko noći namaz za vrijeme Ramazana je u stvari teravih namaz noći namaz za vrijeme Ramazana je teravih namaz i Taka noćni namaz iako je dobrovoljni namaz iako je dobrovoljne namaze bolje klanjati u svojoj kući kao što ste čuli hadise ipak noćni namaz u Ramazanu teravih namaz bolje klanjati u džami bolje klanjati za imamom jer je došlo u hadisu dobrovo poznat hadis često se u Ramazanu spominje ko klanja za imamom sve dok imam ne ode bit upisano kao da je cijelu noć proveo namazu ko klanja za imamom hatta in im sarif. Svedo da dakle, imam se ne okrene i ne ode iz mesčiđa, bićemo upisano kao da je klanjao cijelu noć, kao da je cijelu noć propio namaz. Slojićemo se da velika većina nas nije ustani do klanja noć cijelu noć. Pa ne možeš da klanjaš cijelu noć, ali klanjaš za imamom, svedo da je on završio sa namazom, pa će ti biti upisano kao da si kao da si klanjao cijelu cijelu noć. Pa je upitan također imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala, o čovjeku koji klanja za imamom, dakle čak i vitr nama sve dakle do kraja, pa je rekao da ga to, da ga to jeli, divi i da je to, uh, i također je upitano čovjeku koji odlazi i ne klanja za imamom, pa kaže sunnet muslimanom je draži. Sunnet muslimanom je draži, dakle da se ostane za imamom i klanja sve dok on, sve dok on ne završi a što se tiče, dakle, nimo Ramazana, noći nam on svakako je klanjati bolje, je li sam, ali opet, kao i kod dobrovoljne namaza tokom dana, ako se desi, zadesi se, dosjedimo i duže, nakon jacije Ramaza, imamo, dakle, nekih bitnih tema, razgovora, o kojima trebamo pričati i oduži se naše sjelo, nema smetnje da tada klanjamo dva rekata. Tako dakle, ga kažem, da klanjamo dva rekata, noći Ramazan, za jedno, ali zato to ne smi da bude to ne smije da bude adet, ne smije da bude praksa. E, I također, ako ako dozvoljavate da kratko kažemo o vitr namazu, budući da je, je li vjezan za noćni, noćni namaz. Vitr namaz, e, većina, velika, velika većina islamskih učenjaka, maltene, svi, stava su da je vitr namaz također pritvrđeni sunnet. Da je vitr namaz pritvrđeni sunnet. I svih tih učenjaka izvojio se veliki hanefijski pramik Ebu Hanife Rahimahullahu Teala koji smatra u jednom dakle njegovom citatu kaže se smatrau, da je smatrao da je vāđib, a u drugom da je fard. Imam Ebu Hanife Rahimahullahu Teala smatrao je viter namaz, ima dokaze za to, smatrao je viter namaz da je vāđib ili fard u krajnjem jednom I kaže Ibnu Munzir, poznati islamski učenjak, često smo ga spominjali, koji ima svoje dijelo Al-Ijimah, dakle, gdje je sabrao sva pitanja oko koje su islamski učenjaci složili. Kaže, ne znam da je neko imao mišljenje kako je imao Ebu Hanifa od islamski učenjaka po pitanju Mitra. On se dakle sam izdvojio i dakle ima dokaz za to u kojim se kaže da dakle, to hadis se kaže da je vjetr namaz hak svakog muslimana pravo ili obaveza svakom musliman međutim drugi islamski učenjaci porekšnjavaju da ne mora znači kad god se kaže hak da je to da dakle, to obaveza da je to obaveza kao što je obaveza klaniti kod nekim dioakšnjacu od sva ja a poznati su drugi brojni i brojni daleko brojni jasni hadisi jeli u kojima se kaže da je samo pet obaveznih namaza tokom dana i noći bitno treba Pritvrđeni sunnet je da se klanja svaku noć. Ali, kada je došao onaj Arabljan, dobrovranjeno poznatu, i upitao Allahov poslanika, hisl, sada dolazi, i hoće više doći, hoće ga vidjeti Allahov poslanika, ali je više pitanje. Taj čovjek nije stanovo u Medinu, već iz daleko izvan Medine. I oni da dođu u Medinu, to su bili rijetki slučaje. Ili pitaju i kaže im se ono što im je prijeko potrebno. Nema više dodavanja, oduzimanja od toga. Pa kaže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 a dobrovoljni namazi, sunneti, makar bili i pritvrđeni, mogu se klanjati na jahalicama, u prevoznom sredstvu dočim čim fard namaz, vladžib namaz, dakle namaz koji je obavezan, ne može se klanjati osim na zemlje. Dakle, osim na zemlju. Dakle, u mogućnosti kada čovjek može da zaustavi prevozno sredstvo, on vozi, jeli auto, ili je kamion, jeli autobus, jeli šta, jeli, može da zaustavi i da, da jeli, klanja. E, dakle, pritvrđeni sunnet. Međutim, pritvrđene sunnete nedolikoje vjernicima da ostavljaju. Da ostavljaju, da puštaju pritvrđene sunnete. Pa je Imam Ahmed Rahimahullah bio upitan o čovjeku koji je ostavljeno vitr, neklanja vitr, pa je rekao to je ređul su za ovo čovjek. I od njega se ne treba prihvatati svjedočanstvo. Od njega od takvog koji neklanja vitr namaz ne prihvata, se, ne prihvata se svjedočenje. I drugi govori islamski učenjaka da ne bi da ne odužio. Jeli. E, vrijeme vitr namaza Čuli ste, malo sam ponovio, a prošli puta je bilo govora da je Allaho poslanika Alihi sallamu poručio ebu darru, ebu darbao, ebu da klanjeju vitr namans prije negoli legnu, prije negoli odu na spavanje. Također postoji hadis da je upitan Ebu Bekru od strane Allaho poslanika Alihi sallamu kada klanjaš vitr namans pa je rekao prije negoli legnem. Pa je upitao Omera kada klanjaš kaže ustaj naću, kasnije. Pa je rekao Ebu Bekre ti si uzio ono što je sigurno. A kaže, Omera, ti si ono što je, ono što je bolje, ono što je, dakle, tvršće, ono što je, što je bolje. Dakle, i vitr namas čovjek treba da klanja kad vidi, jeli, kako je raspoložen, kako je odmoran. Ako zna da će ustati, nije toliko umoran da će ustati, a adotno je da ustaje, nema nikakve prepreke, dakle, da ne ustani noću i da klanja noći namaz, neka odgodi vitr nakon tog noćnog namaza.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 umoran je, ne može da ustane noću kad postavlja da će prešpavati neka klanja vitr koji je pritvrđeni sunete u čuvete čovjeke zao koji propušta vitr namaz neka dakle odna odna vitr namaz ako se desi čovjek je klanja vitr namaz prije nego je otišao na spavanje Jel? sjedi ne znam do 11-12 je klanja vitr namaz i Allah darne da se probudi nema smetnje da se nakon klanjanog vitr namaza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 pa i pa ko stane noću taklanja prvo jedan rekat taklanja prvo jedan rekat da poništi onaj vitr da ga upotpuni sa dva pa da onda klanja noćni namaz dva po dva koliko hoće pada na kraju opet klanja vitr nema ništa smijatao je radio asma radio Allahu tela. on bi to radio međutim nije radio Allaho kosani khalifi salatu ez nije radio, dakle, i to se ne preporučuje. To se, jel'i ne, preporučuje sunnit je da se slijedi, jel'i Allah poslanika, ali i sop to od njega, to od njega, jel'i, prenešeno. Pa, dakle, nema smetnje ukoliko se klanjava o vitar da se nakon toga klanja, jel'i, još. E, što se tiče, jel'i, vitra, koliko se može klanjati sve reka Može se, dakle, klanjati jedan reka. Može se kloniti tri rekata. Može se kloniti pet rekata. Može 7, može 9, može 11. Dakle sve to bude kao ono što namas. Možeš kloniti bitr samo jedan rekat. Možeš kloniti tri, 5, 7, 9, 11. Što se tiče dakle čovjeka da klanja jedan, klanja jedan rekat, ustani i klanja i prenosi sad isti, ali da nema smetnje uklanjanju jednog rekata. Ukoliko čovjek klanja bitr tri rekata, pošto je dvije verzije Kako klanjati taj vitr namaz od tri rekata? Jedna verzija jeste da čovjek klanja dva rekata, jedan drugi, sjedne, tešehud, proučje tehijatu, salavate, dolu i preda salavate. I onda nakon toga klanja jedan rekat. Tako bi činio Allah u poslanika alihi salatu sam i tako je činio Ibnu Omer radi Allahu, radi Allahu an Huma, je najdosljedniji slijedio Allah u poslanika alihi salatu sam.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 Poučimo euzu, bismillu, fatihu, suru, idemo na ruku, vaćamo sa rukua jedna sežda, druga sežda, drugi rekat isto tako, idemo na seždu, jedna sežda, druga sežda, ustajemo na treći rekat. Nakon drugog od rekata se ne sjedi, već se ustaje na treći rekat i treći rekat se klanja kao i drugi, i nakon toga sjedi se dole, uči se sve, do kraja i preda se salam. Došlo je u hadisu Allahog poslanika alihi salatu sam dane poisto objećujemo vitr namaz od tri rekata sa akšamskim fardom. Da se ne poistovjećuje vitr namaz od tri rekata sa akšamskim farzom. Nemojte klanjati vitr namaz kako se klanja akšamski fard. Pa islamski učenjaci kažu da na ovakav način dakle treba klanjati tri rekata. Jedan, 2, tri. Isto tako se prenosio da išao radijalallahu ta lanha da bi Allah klanjalo vitr namaz od pet rekata na takav način. 1., drugi, 3., 4., peti, ne bi sjedio osim na kraju i predao bi selam. Prenose se dvije verzije od Allahovog poslanika alihi sam, kada je klanjao 7 rekata. U jednoj verziji, dakle jedan način da je klanjao sve i nije sjedio osim na kraju i u drugoj verziji se spomine da bi klanjao 1, 2, 3, 4, 5, 6, sjedio bi nakon 6. rekata dole, ali ne bi predao selam, učio bi sve.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 Ona Onaj koji klanja 11, najboljih da klanja 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 na kraju, dakle da klanja po 2, da klanja po 2. U rivajetima, predanjima u kojima se spominje da je klanjao 13 rekata Allahov poslanika alihi salatu usan, kažu pojedini da prva dva rekata Allahov poslanika alihi salatu usan stoji hadisu, a pojašnjavaju zbog čega. Stoji u hadisu da bi prva dva rekata klanjao kratko, brzo.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 da čovjek odma onako bunovan jeli, nije se dobro nije razdrijemao odma stane i dugo dugo dugo dugo uči očekivati da počne prepletati njegov jezik bezdakle da klanja br brzo je dva rekata da malo dozije kroz njih je li sebi a da onda je li duže stoji na noćnom namazu također prenosi se od Allaha u poslanika alihi salatu sam dabi ponekada nakon onog zadnjeg vitr namaza od jednog rekata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 u rivajću kod darakutnja stoji dodatak رَمْبُلْ مَلَا إِكَتِيوَ ruh. dakle može se dodati رَمْبُلْ مَلَا إِكَتِيوَ رُّه to je dakle dikr nakon vitr namaza to je dikr nakon vitr namaza kada se preda selam na vitr namazu od sunneta je da se prouči i ukoliko se prespava i vitr namaz jeli, kao što ste čuli Allaho poslanika alihi sallacom ukoliko bi iz određenih razloga ostavio noću nije klanjao klanjao bi sutradan 12 rekata dakle nije klanjao 11 rekata klanjao bi sutradan 12 rekata može na takav način sutradan a može zbog općenitog hadisa da čovjek onaj koji prespava ili zaboravi na namaz nekega klanja kada ga se sjeti dakle ukoliko čovjek i ustane kod na sabah namaz nije odmah sabah namaz tek dakle pola sahata ili 45 minuta pred izlazak sunca u, ukoliko čovjek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 Vitra, sa nastupanjima sabarskog vremena, kako je rekao Ibn Omer, nema više vitra. Nema više vitra. To bi, otprilike, bilo ono što je najbitnije o noćenom namazu i vitr namazu. Bojrom, ako ima nešto. Bojrom, ako ima nešto. Znači, najbolji Znači, učin, učin, učin, učin, učin, učin, učin. Učin, učin, učin, učin, učin, učin. Učin, u hadisima koji govore o vitr namazu Allahog poslanika alihi salatu salam ne spominje se da je dobio u hadisima u kojima se upisuje vitr namaz Allahog poslanika alihi salatu salam ustaljeni svaku noć ne spominje se da je dobio ne spominje se da je dobio kunut dova je nešto drugo kunut dova se uči kada se desi tebi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 I ona doba koju je Allah u poslanika alihi sam, učio na svakom namazu mjesec dana, nakon što su nevjernici ubili 70 hafiza. 70 hafiza, ashaba Allah u poslanika, alihi salatu sam. Mjesec dana je učio na sabahu, na poodne, na ikindi, na akšemu, na jaci. Mjesec dana na zadnjem rekaatu, nakon što bi se vratio sa rukua. Učio bi na svakom namazu. To je kunuti doba, kada se nešto desi. Ispomini je se da je učio i na vitru, ali takvo do kane yaknutu fil vitr. Učio je kunut do na vitru. Među tim nama nikad nisu rekli šta je to kunut dova. Kunut dova je dakle kada se nešto desi, kunut kada se nešto dakle desi novo, neka nova nastala situacija, teška situacija za muslimane ili tebe pogodi, ali da čovjek ustaja i svaku noć uči dovu na vitru na muzu nije zabilježeno da je to činio Allahu kvasani kaleh i salatu sallallahu. Da se to uči u vremenu O mja sećo Ramazanu nema smjettje kako Ramazani mesec Allahove milosti spušta se Allahova milost i treba da kleđoviti za muslimane nema smjettje nakako dakle, da se tada uči alda mi sad ovako nemamo neku potrebu na umu dakle nisu nam muslimani toliko da dodovimo za njih svako večer dakle nije propisano nećemo naći nigdje u postupcima gdje se opisuje vitr namaz za Allaha poslanika alehi i salu ono zbog čega mnogi kažu Da je ipak propisan učiti dovu na vitr namazu, jeste poznati hadis kod Imama Termizije od unuka Allahovog poslanika alejih salatu vesselam Hasana. Hasana radijallahu ta'ala, da ga je Allahov poslanik alejih salatu vesselam podučio riječima koje će proučiti u dovina vitr namazu. Još jednom ste čuli. Allahumma Allahumma Allahumma hadini fi men Podučio me Allaho poslanika alihi salatu sam riječima koje ću reći u dovi na vitr namazu. Međutim, mnogi kažu, a od njih u tom še'anu, dakle u toj profesiji, najučeniji Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu teala, u svojom vrijednom dijelu, jeli, jednom od svojih vrijednih dijela, gdje govori, dakle o hadisima, analizira, hadise kaže da ovaj hadis kod imama Tirmizije nije vjerodostojno zabilježen. Nije mahfuz. Nije na takav način zapamćeno i vjerodostveno prenešeno od Allahovog poslanika alihi sallam. Ovaj hadis od Hasana radi Allahotelan je zapamćen i vjerodostveno zabilježen kao po udućiome Allahovog poslanika alihi sallam riječima koje ću reći u namazu. Ne se ni dova, ne se ni vitru. Kaže Hafiz ibn Hadžar, dakle da je na takav način vjerodostveno prenešeno ovaj hadis. Dakle ne spominje se ni dova, ne spominje se ni vitru, se dova na vitru možeš da učiš te riječi na seždi, na rukuvu, između dvije seždi Ja sam namjerno htio da zaobidjem to pitanje budući da kod mnogih je uvriježeno da treba. Zato današnji učenjaci hadisa, veliki učenjaci hadisa i fiqha kažu dakle da nije od sunneta da se ustrajava. Da ponekad proučiš dovu na litr azu nema smetnje, ali da ustrajavaš ima smetnje. Dakle da ponekad da proučiš nema smetnje. Nema smetnje. Ako hoćeš da doviš na vitr mazu dovi na seđdi, kada si ti najbliži svome gospodaru. Pogotovo u zadnjoj trećini, kada je tvoj gospodar najbliži Dakle, dovi na seđdi i ovu dovu, jer je sadržajna, jer je vrijedna, lijepe poruke i povuke nosi sa sobom. Nema smetnje da se uči na seđdi. Allah najbolje zna.